Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm azi să vorbim despre poruncile bisericești. A patra poruncă bisericească îndeamnă. Să ne spovedim și să ne împărtășim în fiecare dintre cele patru posturi mari de peste an. Sau, dacă nu putem, cel puțin odată pe an în postul Sfintelor Paște. Prin sfânta taină a botezului, omul se curăță de păcatul strămoșesc și de orice alt păcat săvârșit până atunci. În timpul vieții însă, ispitele îl duc mereu pe creștin la călcarea voiei lui Dumnezeu, adică la săvârșirea de păcate. Pentru a-i da creștinului putința să se curețe de păcatele săvârșite după botez și să se împărtășească cu vrednicie cu Sfântul Său trup și sânge, Mântuitorul a așezat taina Sfintei mărturisiri. Porunca a patra bisericească arată, deci, datoria creștinului de a-și mărturisi păcatele înaintea duhovnicului pentru a fi dezlegat de ele și pentru a se putea împărtăși cu vrednicie cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului spre dobândirea fericirii veșnice. De scaunul mărturisirii se poate apropia creștinul când simte trebuința de a-și ușura sufletul de păcate. Biserica, la rândul ei, cere creștinului, prin această poruncă, să se mărturisească în fiecare din cele patru posturi de peste an. Dacă, totuși, nu i-ar fi cu putință atunci măcar o dată pe an, și anume în postul Sfintelor Paști, creștinul trebuie neapărat să se mărturisească și să se împărtășească. Porunca aceasta cere și bolnavilor după trup să își curețe sufletul de păcate prin sfânta taină a mărturisirii și să primească sfânta împărtășaniei. Despre folosul acestei porunci, Sfântul Apostol Pavel spune, Dacă mărturisim păcatele noastre, El, Dumnezeu, este credincios ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. A cincea poruncă bisericească spune, Să ne rugăm pentru ocârmâitorii noștri. Deci, ea ne învață că este de datoria creștinului să se roage lui Dumnezeu de ajutor pentru toți cei ce se îngrijesc de binele său vremelnic și veșnic. Astfel, Biserica cere să ne rugăm pentru patriarh, pentru mitropolitul sau episcopul locului și întreg clerul, pentru ocărmuitorii țării și pentru toți cei ce fac bine Sfintei Biserici și se străduiesc să întărească credința ortodoxă. Sfântul Apostol Pavel spune: Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri pentru toți oamenii, ca să petrecem viață pașnică și liniștită, în toată guvioșia și cu bună cuvință, că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căștinul să nu uite în rugăciunile sale nici pe cei trecuți din viața aceasta, căci rugăciunile celor vii le folosesc mult celor răposați. Învățătura acestei porunci se desprinde din porunca dragostei față de aproapele. A poruncă bisericească zice să ținem posturile pe care le-ar orândui episcopul sau mitropolitul locului în vreme de primejdii, boli sau necazuri. În anumite împrejurări, episcopul locului are dreptul și datoria să rânduiască zile deosebite de post și rugăciune, iar creștinii la rândul lor au datoria să le țină cu toată curăția inimii și spre folosul lor. Când Sfântul Apostol Petru era închis de Irod, se făceau necontenit rugăciuni către Dumnezeu pentru el de către biserică și îngerul Domnului l-a izbăvit.